Ернест Юнгер на Мурмурових скелях. Частина друга. Читає Андрій Химерний. Сім. Старшого лісничого в нас віддавна знали як старого володаря Мавританії. Ми часто бачили його на конвентах і не одну ніч просиділи з ним за грою і за чаркою. Він належав до тих людей, яких мавританці вважали за великих панів, і водночас сприймали їх як трохи смішних. Десь так, як кавалерійський полк сприймав старого полковника, що подеколи їздив до нього зі своїх маєтків. Він закарбувався в пам'яті хоча б тому, що його зелений розшитий ясиновими листками фрак впадав у вічі. Його вважали за страшенно багатого, і на святах, що він улаштовував у своєму міському домі, всього було надмір. Там, за давнім звичаєм, багато їли і багато пили, і дубові дошки великого грального столу вигиналися під коштовним тягарем. І шла слава і про азійські учти, які він улаштовував для прибічників у своїй малій садибі. Я часто мав нагоду бачити його зблизька, і мене зворушувала атмосфера випробованої часом влади, яку він приніс із своїх лісів. Мене тоді майже не зачіпала його впертість, бо всі мавританці з плином часу стають негнучкі і простолінійні. Насамперед цю рису зраджує їхній погляд. Так, і в очах старшого лісничого… Особливо, як він сміявся, світилася якась страхітлива зверхність. Вони були, як в старих п'яниць, червонясті, ніби по них війнуло полом'ям, а проте в них прозирала хитрість і, водночас, непохитна сила, бо навіть часом паха. Нам тоді було приємно, що він близький до нас, Бо ж ми залежали від поримхи столу сильних світу цього. Пізніше я чув, як Отто, згадуючи мавритенські часи, казав, що хибна думка тоді стає помилкою, коли людина вперше тримається її. Ці слова здаються мені особливо слушними, коли я згадую, в якому становищі ми опинилися, коли той орден почав затягати нас до себе. Бувають епохи занепаду, коли визначена наперед форма, в яку мало вкластися життя, втрачає свої чіткі образи. Потрапивши в таку епоху, ми хитаємося на всі боки, як людина, що втратила рівновагу. Ми з тупої радості випадаємо в тупий смуток, і свідомість втрати, що ніколи не полишає нас, малює нам майбутнє і минуле привабливішим за теперішнє. Ми живемо в добі, що відійшла навіки, або в далеких утопіях, а хвилини тим часом спливають. Освідомивши цю ваду, ми прагнемо її позбутися. Ми тужимо за сучасністю, за дійсністю, і ладні опинитися у кризі у вогні та в небесних просторах, аби тільки уникнути нудьги. Як завжди, коли сумнів іде... У парі з достатком ми звертаємося до насильства. І хіба це не вічний маятник, що ж на стрілку вперед, чи то вдень, чи вночі? Отже, ми починаємо мріяти про потугу і надпотугу, і про її сміливо накреслені форми, які в смертельній боротьбі життя із життям доведуть нас або до загибелі, або до тріумфу. Ми з задоволенням досліджуємо ті форми, як досліджують карби, що їх кислота лишає на темному дзеркалі вилощеного металу. За такої схильності стало неминучим наше зближення із мавританцями. Вів туди нас капітано, що придушив велике повстання в іберійських провінціях. Хто знає історію таємних орденів тому відомо що обсяг їхньої діяльності важко переоцінити. Так само відомо, як рясно утворюються їхні розгалудження та колонії, тож коли хтось захотів би простежити їхні сліди, то швидко згубив би їх у лабіринті. Це стосувалося також мавританців. Особливо дивно було для новачка, коли в їхніх приміщеннях він бачив замижною розмовою людей – які належали до угруповань, які смертельно ненавиділи одні одних. У їхніх привідників, серед інших, була і така мета – артистично залагоджувати справи цього світу. Владою, вимагали вони, треба користуватися без зайвих почуттів, спокійною тверезо, як нею користуються боги. І, відповідно, з їхніх шкіл – Виходила порода людей із ясним нічим не обмеженим розумом завжди страшних. Байдуже, чи вони діяли серед тих, хто зчиняв заворушення, чи серед тих, хто запроваджував лад. Коли вони перемагали, то перемагали як мавританці. І горде Семпрм Виктрікс завжди переможці. Цього ордену стосувалося не його членів, а його провідників, доктрини. Орден не улягав часові та його бурхливі течії, і в його резиденціях та палацах земля ні в кого не хиталася під ногами. Але ми залюбки бували там не тому, що хотіли не тішитися спокоєм. Коли людина втрачає опору, нею починає керувати страх. І в його вирі вона кидається на всі боки. А в мавританців панувала непорушна тиша, наче в центрі циклону. Коли падаєш у прірву, мусиш бачити речі найчіткіше, як крізь найсильніші окуляри. Таке бачення, але без переляку, людина отримувала в атмосфері Мавританії, яка була наскрізь Лиха. Саме коли панує страх, думка стає холодніша, а розум відсторонений. Перед час катастроф панує гарний настрій, і з них сміються, як орендар гарального дому з програшу клієнтів. Тоді мені стало зрозуміло, що паніка, тінь якої завжди нависала над нашими великими містами, Іде у парі зі сміливими пустищами небагатьох, що, мов, орли кружляють над глухим стражданням. Одного разу, коли ми пили із капітаном, він глянув покритий краплями вина келих і мрійливо сказав. Найсмачніший келих шампанського був той, який нам простягали в машини тієї ночі, коли ми спалили вщент загунт. І ми подумали краще вже з цим чоловіком загинути, ніж жити із тими, хто зі страху намагається залізти в нору. Та я ухилився від теми. У мовританців можна було навчитися ігор, що тішать ще розум, який ніщо вже не зв'язує, і який стомився навіть жартувати. У них світ зменшувався до мапи, такої, які гравіюють для аматорів маленьким циркулем та блискучими, приємними навіть на дотик інструментами. Тому здавалося дивним, що в цьому ясному, нічим не затьмареному, найабстрактнішому з усіх приміщенні, очі натикалися на такі постаті, як старший лісничий. А проте завжди, коли вільний розум засновує собі твердиню, до нього приєднуються і автохтони, як змії сповзаються до вогнища. Вони віддавна вміють володарювати і бачать, що настала година відновлювати тиранію, думка, про яку весь час жевріла в їхньому серці. Тоді в великому ордені виникають таємні ходи і льохи, а хто ними керує, не довідається жоден історик. І починається найвіртозніша боротьба що спалахує всередині влади, боротьба між образами і думками, між ідолами і духом. У таких чварах не одному випадає дізнатися, звідки походять хитрощі на землі. Так сталося і зі мною, коли я, шукаючи фортунію, потрапив на мисливський терен старшого лісничого. Відтоді я знав, де пролягає межа пустощів і намагався не заходити далі за темне узлісся Бору, що його старший лісничий любив називати Тевтобургським лісом. Він взагалі був майстер ховати підступ під щиросердям. Вісім. Шукаючи фортуніум, я пробирався у північний край цих лісів, а наш скит стояв недалеко від його південного кінця, що доходить до меж Бургундії. Повернувшись до Маріни, ми застали в ній хіба тінь від колишнього ладу. Досі той лад майже від часів Карла був непорушний, бо чужі володарі приходили і відходили, а народ, що плекав там виноград, залишався зі своїми звичаями і законами». До того ж, під впливом багатства і цієї землі кожна влада швидко легіднішала, хоч би яка була і спочатку. Так краса діє на силу. Але війна за Альтаплану, яку провадили так, наче боролися із турками, лишила глибші карби. Вона по ділому в той мороз, від якого тріскається осередок дерева, і наслідки якого часто обвиткували аж за кілька років. Спершу життя біля Маріни йшло далі своїм колом. Воно було таке, як віддавна, і водночас не таке. Інколи, стоячи на терасі, дивлячись на квітучий город, що вінком оточував будинок, ми відчували подих прихованої втоми і анархії, і саме тоді нас так зворушувала краса цієї країни, що аж серце щеміло. Так перед заходом сонця ще яро полахкатять сили життя. У ту першу пору ми ще майже нід не чули про старшого лісничого. Але дивно було одне, що душі відчувалося безсильне і вислизали з рук дійсність, то ближче він підступав до нас. Спершу тільки доходили чутки, як буває, глухо дає про себе знати епідемія, що лютує в далеких гаванях. Потім від уст до уст поповзли повідомлення про напади і насильство, що невдовзі мають настати. І нарешті таке почалося відбуватися цілком неприховано у всіх на очах. Як у горах густий туман іщує погоду так і поперед старшого лісничого сунула хмар страху. Страх огортав його, і я певен, що в тому страхові треба добачати куди більшу силу, ніж у самому лісничому. Лісничий міг діяти аж під ту годину, коли все саме собою почало хитатися, і тоді його ліси були дуже вигідні для нападу. Піднявшись на вершину мармурових скель, Можна було побачити весь терен, на який націлилося насильство. Щоб дістатись туди, ми, звичайно, бралися нагору вузенськими східцями, що створилося у скелі побіч лампузаної кухні. Ці східці вимили дощі, і були вони нависунути вперед плато, з якого було видно далеко навкруги. Ми там простоявали не одну годину сонячними днями, коли скелі сяяли барвистими пасмогами, бо там, де білий, аж сліпучий мармур проточила вода, що просочувалася крізь нього, в камінь уїлися червоні та сіроваті патьоки. Зі скелі спадало величезними патлами темне погіння прыща, а в мокрих розколених мрих тіл срібля листя лунарії. Підіймаючись, ми зачіпали ногами Червоне пруття ожини і розполохувало перлистих ящерок, що як зелені вогни китікали нагору. Там переважала добра земля, всіяна мов зірками з синім терлечем, але подекуди з неї виламувалися обрамлені дрібними кристалами кам'яні гребені, у шпоринах яких мрійливо мружилися сичі. Ми стили там гнізди й митки, там народаві соколи. Ми проходили так близько повз їхніх пташенят, що бачили ніздрі на їхніх дзьобах, затягнені тонкою шкірою, наче блакитним воском. Тут, на вершині, повітря було прохолодніше, ніж у... унизу, вологовані, де всяєві сонця мерхтіла вироградна лоза. Інколи спека гнала в гору потік вітру, що мелодійно співав у розколонах, наче в органних трубах, і приносив із собою дух троянд Мигдалюди і Маліси. Зі свого місця на горі ми бачили глибоко внизу дах скиту. На півдні по той бік Маріни височила захищена поясом льодовиків гірська країна Альтаплана. Часто вершини тих льодовиків були закутані туманом, що підіймався від води, а потім знову повітря ставало таке прозоре, що ми розрізняли піні зарості, яких сягали так високо, аж до кам'яних розсипищ. У такі дні ми відчували подух фену теплого сухого вітру і вдома гасили на ніч вогонь. Часто наш погляд спинявся на островах Маріни, які ми жартома називали гесперидами, і на берегах яких темніли кіпариси. Найсуворішої зими на них не знали ні морозу, ні снігу, смокви й помаранче дозрівали там на відкритому ґрунті троянди квітли цілий рік. Рано навесні, коли зацвітають мигдаль та морелі, мешканці узбережжя Маріни, Люблять вирушати човнами до тих островів. Їхні човни тоді здаються на синіх хвилях барвистими пелюстками квіток. Восени вони сідають на судна, щоб поласувати морськими дракончиками, які в певні ночі, коли місяць стоїть вповні, підіймаються з великої глибини на поверхню і переповнюють сітки. Рибалки, звичайно, наставляють – Сітки мовчки, бо вважають, що навіть тихо сказане слово злякає рибу, а лайка зведе на нівець ловитву. На ті рибальські виправи завжди лаштуються весело, як на свято, і беруть із собою вино та хліб, бо на островах виноград не родить. Там йому бракує восених холодних ночей, коли на ягоди випадає роса, і їхній сік у перечутті загибелі набирає вогню. У такі святкові дні треба було бачити Маріну, щоб зрозуміти, що таке життя. Рано вранці сюди і на гору долинали хвилі звуків, не гучних, але чітких. Так речі, коли на них дивитися в обернений бінокль, здаються невеликими, проте чітко окресленими. Ми чули дзвони в містах і постріли ракетниць, які віддавали салюту здобленим гірляндам суден у гавані а ще спів побожних мирян, що юрмами сунуло до чудотворних ікон, та звуки флейту в весільному поході. Чули крякання галок навколо флюгерів, спів півні кування зозулі, звук рогів, які, які дули мисливці, виїжджаючи з міської брами, полювати на чапель. Усе це тут, на горі, звучало так дивно, по-блазинському, наче світ був сшитий із клаптиків строкатого сукна, а проти ті звуки їх п'янили, як вино з самого ранку. Глибоко внизу Маріну оточував вінок містечок з мурами і вежами з римських часів, а високо – сірих від старості соборів та замків із часів мировінгів. Між ними лежали заможні сільські садиби, над гребнями, яких кружляли з голубів. І позеленіли від моху млини, Восени ми бачили, як до них чволали навантажені мішками зажнаві слюки. А потім знову замки, що гніздилися на вершинах скель. І монастир, оточений кільцем мурів, під якими у ставках дорозводили коропів, відбувалося світло, наче у дзеркалі. Коли ми згори дивилися на ті будівлі, що їх людина спородила собі на оборону, на втіху, на те, щоб прогодуватися, і на пошанування Бога, часи перед нашими очима стоплювалися в одне, як із відкритих могил невидимо поставали мертві. Вони завжди присутні біля нас, коли наш погляд із любов'ю зупиняється на забудованій у давнину місцевості – і так само, як у камені і в борозні живе їхня спадщина, так у полі і на луці панує їхній дух, вірний дух предків. Позад нас, із північного боку, до Маріни прилягала кампанія, відгорожена від неї мармуровими скелями, ночевалом. Навесні цей пояс лук стелився немов високий квітковий килим, по якому повільно рухалась пасучись худоба, наче пливла в боровистій піні. О півдні вона відпочивала в болотистому прохолодному затінку вільх та осик, що утворювала на широкій рівнині листяний острів, звідки часто здіймався дим пастушачих багать. Там видно було розкидані далеко одне від одного великі подвір'я, Зі стайнями клунями та високими журавлями колодязів, з яких брали воду напивати Ну Влітку тут було дуже гаряче і парко, а восени, у час парування змій, ця смуга ставала порожня і випалена, як пустеля. З другого краю вона переходила в болотисту рівнину, в хащах якої не було вже і натяку на якусь людську оселю. Тільки ден і ден на березі темного болота видніла очеретяна хишка, яку ліплять для себе мисливці на качок, а у вільхах були вимощені засідки, наче воронячі гнізда. Там уже панував старший лісничий. Скоро місцевість починала підійматися, і на ній різ високий ліс. Від його узлісся ще відбігали в смугу лук – ніби довгі серпи Гаї, які там називали, називали відногами. То було царство, яке охоплював погляд навколо мармурових скель. І з їхньої вершини ми бачили життя, що добре засноване і зліплене на давніх засадах, немов виноградна лоза розвивалася і давала плід. Бачили також його межі. Гори, де серед варварських народів Жила неприборкана воля, але без добробуту, а на півночі болота й темні долини, з яких загрожувала кривава тиранія. Дуже часто, стоячи вдвох на вершині, ми розмірковували, а скільки всього треба, щоб зібрати врожай спекти хліб. Але, мабуть, не менше його треба і на те, щоб дух безпеки міг розгорнути крила». 9. За добрих часів ночвари, що віддавна точилися у кампанії, майже не звертали уваги, і слушно, бо таке діється в усіх місцевостях, де є пастухи і луки для випасу худоби. Ранньої весни спалахували суперечки занетавровану ще худобу. Потім тільки но починалася суха пора, боротьба за водопої. А ще бувало великі бугаї, скільцем у Ніздрях, що навівали жінкам Маріни страшні сни, забігали в чужі череди і гнали їх до мармурових скель, біля підніжжя яких біліли роги і ребра. Та насамперед народ пастухів був дикий і невгамогний. майновних споконвіку переходило від батька до сина. Коли вони сиділи в лахмітті навколо своїх багать зі зброєю в руці, такі, як їх створила природа, було добровидно, що вони відрізняються від люду, який плекає на узбічих виноград. Вони жили так, як у ту пору, коли ще не знали ні хати, ні плуга, ні ткацького верстата, і споруджували тимчасовий прихисток там, де саме паслася їхня худоба. Такому способу життя відповідали їхні звичаї та примітивне почуття права і справедливості, цілком засноване на відплаті. Тому кожне вбивство розпалювало полум'я помсти, що горіло не один рік. Траплялося ворожнече кланів та родин, про походження, якої давно вже забули, а проте вона рік у рік вимагала кривавої данини. Тож, правники в Маріні... Називали випадки, що бували в кампанії, брутальним беззаконням, не запрошували вони пастухів на превселюдне обговорення, а посилали на їхній терен оповноважених. У інших округах орендарі магнатів та господарів ленних маєтків, що жили на луках у великих садибах, дотримувалися права. А крім них були ще й вільні пастухи, що володіли неабияким майном, як батаки і беловари. Спілкуючися з цим суворим народом, ми вчилися пізнавати й те добре, що було йому властиве. Це насамперед його гостинність, яку вони виявляли до кожного, хто сидів біля їхнього багаття. Не раз можна було побачити в колі пастухів міське обличчя, бо всім, кому доводилося тікати з Маріни, Перший притулок давала компанія. Незрідка тут з'являлися борожники, яким загрожував арешт, та мандрівні студенти, що їм під час пиятики траплялося завдати аж надто влучного удару у товаристві ченців утікачів і всякого наброду. Навідувалися до компанії також юнаки, що прагнули волі, та закохані пари, що хотіли жити так, як жили пастухи. Тут за всіх часів снували мережу таємних змов, що притала кордони міцного ладу. Сусідство компанії з її невдосконаленим правом, мабуть, було вигідне багатьом, чиї справи погіршувалися. Більшість їх поверталася назад, коли часи добрі приятелі працювали на них, а інші зникали навіки в тамтешніх лісах. Та після альтаплани перемогли згубні нахили, що їх, як вважають, завжди плодить поразка. Часто до виснаженого тіла через рани потрапляє зараза, яку здоров'я навряд і помічають. Перших її ознак не розпізнали. Коли дійшли чутки про заворушення у компанії, здавалося, що то загострилися давні чвари, які вели за собою криваву помсту. Але скоро стало відомо, що вони набули нових незвичайних рис, які надавали їм зловісного відтінку. Примітивне розуміння честі, що трохи гамувало насильство, було втрачене, не лишився просто злочин. Складалося враження, що в родові спілки проникли з лісів шпигуни агенти, щоб змусити їх служити чужій волі. Таким чином давні форми втратили свій сенс. А десь відтоді, як на роздоріжжі знайшли трупи з розітнутим надвоє вже ніхто не сумнівався, що то вбито зрадника, на слід якого напали месники. Після війни теж траплялися мертві, що мали таке тавро. Але тепер кожен знав, що то була просто жертва злочину. Спілки так само завжди вимагали данини. Проте господарі земель безвідмовно платили її, дивлячись на неї як на таку собі премію за добрий стан худоби на пасовиськах. Але тепер ж вимоги зросли. Так, що їх годі було й задовольнити. І коли Орендаєр бачив листа з такою вимогою, що білів прибитий до одвірка, Йому треба було або платити, або залишати країну. Правда, чимало було і таких, що зважувалися на опір. Але ці випадки кінчалися грабунком, який відбувався очевидно за продуманим планом. Тоді розбишаки, якими керували люди із лісів, з'являлися вночі перед садибою, і якщо їх не впускали, сивом місь розмикали замки. Ті банди називали ще світляками, бо вони нападали на брами із дрючками, на яких жевріли маленькі ліхтарики. І інші виводили цю назву із того, що вони після вдалого нападу припікали людей вогнем, щоб довідатися до сховано срібло. І в кожному разі про них казали, що нема такої підлоти і такої ницості, на яку вони були б не здатні. Серед них і така, щоб залякати... Людей вони запаковували трупи вбитих у ящики або діжки і привозили ті моторошні пакунки разом з іншим вантажем, що приходив з компанії родичам додому. Багато небезпечнішим здавалося те, що всі ті вчинки, які хвилювали країну і вимагали суду, миналися майже безкарно. Ба навіть дійшло до того, що про них уже не зважувалося вголос говорити, і кожному стало видно, яке безсили зробилося право супроти анархії. Правда, відразу після початку грабунків було призначено уповноважених, яких супроводжувала охорона, проте кампанії зустріла їх відвертим бунтом, дождь до переговорів не дійшло. І ось. Щоб раз назавжди покласти цьому край, довелося за статутом скликати Штати, бо в Українах, що як Маріна живуть за давним історичним правом, не дуже люблять залагоджувати суперечки через суд. І тоді виявилося, що ті злочинці із кампанії мали вже в Маріні своїх спільників, бо віддавна так бувало – що в мешканців міста, які поверталися додому, лишалися клієнти серед пастухів, а деякі, випивши келих побратимства, ставали членами їхнього роду. Ці люди тепер також сприяли погіршенню становища, особливо там, де лад уже був хисткий. Так розплоджувалися підозрілі дорадники, що боронили необмежене беззаконня. Вони відверто влаштовували свої кубла, по невеликих шинках у гавані. Там за столами можна було побачити таку саму картину, як біля вогнич на пасовиськах. Старим пастухам, у яких ноги були обмотані грубою вовною, товаришили офіцери, що після альта плани сиділи на половині платні, і весь той невдоволений або спраглий змін люд, що жив по обидва боки мармурових скель, чаркував у тих шинках, і товкся – Наче у штабах змовників. У цій вермі брали участь діти значних громадян міста та юнаки, яким здавалося, що для них настала година нової волі. І це лише збільшувало нелад. Ця молодь юрмилася навколо літераторів, що почали наслідувати пісні пастухів. І замість убиратися у вовняний і полудняний одяг – тинялися вулицями у вивернутих кожухах і з грубими палицями в руках. У цих колах стало також звичним зневажати винаградарство і рільництво і вбачати скарбницю спадкованих від предків питомих звичаїв у дикому устрої країни пастухів. Відомо ж, бо що трохи чи дні ідеї легко захоплюють гарячі голови, із цього можна було б сміятися, якби не доходило до блюзнірства зовсім незрозумілого кожному, хто не втратив глузду. 10. У кампанії, де стежки на пасовисках перетинали межі округ, часто можна було побачити маленькі фігури пастошачих богів вони були визізблені із каменю або з вистояного дубового дерева як охоронці тих меж. Місця, де вони стояли, ще здалеку можна було вигадати нюхом. Від них йшов прикрий дух, бо принесена жертва складалася із розтопленої суміші масла та лою із те які жертвовний ніж відсував набіг. Через це навколо тих богів завжди чорніли випалені шрами в зеленій траві. Пастухи, принісши жертву, брали звідти... Звугліло стеблину, і на ніч перед рівноденням значили нею все, що мало завагітніти і народити, починаючи від жінки та корів. Коли ми зустрічали в такому місці дівчат, що, подоївши на пасовиську корів, верталися додому, вони затуляли хустками обличчя. І отто, аматор і знавець садових богів, ніколи не поминав тих фігур не вшанувавши їх якимось жартом. Він також приписував їм дуже давній вік і називав їх супутниками Юпітера із часів його дитинства. А ще недалеко від колючої від ноги у гайку з плакучих верб стояло зображення бика, помальованого в червоний колір, із червоними ніздрями і червоним язиком. Те місце мало погану славу, і шли чутки, що там влаштовували жахливі учти. Але хто б міг повірити, що тих заяложених лоєм і маслом богів, які мали наповнювати коров'ям вим'я, почали вшановувати і в Марині, та ще й у домах, де віддавна глузували з жертв і з тих, хто їх складав. Ті самі мудрі голови, яких вважали досить сильними, щоб порвати пута перед конвічних забобонів, піддалися чарам варварських ідолів. Вони у своєму засліпленні були огидніші за п'яниць, що тринялися вулицями. Вони мали себе за народжених літати і хвалилися цим, а самі барбалися у поросі. Поганою ознакою було й те, що баламутство перекинулося і наставлення до мертвих. За всіх часів поетів у Маріні дуже шанували, їх там вважали за вільних жертводавців, а хист до складання віршів трактували як джерело достатку. Те, що виноградна лоза цвіте, дає плід, що людина плекає худобу, люті, люті вітри влягаються і в душі панує весела злагода, все це приписували милозвучності, яка живе у піснях і в співі. Цього був, певен, навіть неюстанніший виноградар, як і того, що милозвучність має в собі лікувальну силу. У Маріні не був ніхто аж такий бідний, щоб не прийти з найкращими плодами свого саду і городу до хатини мислителя або до келії поета. Там кожен, хто відчував себе покликаним служити світові думкою, Міг жити на дозвіллі, щоправда, у Бога, але не в злидніх. У шарпанині буднів для тих, хто порав поле і хто плекав слово, гаслом був давній вислів. Все найкраще Боги дають нам задармо. Прикметою добрих часів є і те, що в них видно присутність влади духу. Так було і тут, у перебігу пір року, церковних відправ та людського життя, не минало жодного свята без вірша. Та насамперед поетові належало на похороні після того, як священник прокаже розгрішальну молитву судити небійщика. Він мав по-божому оглянути згасле життя, знайти у ньому всеїдне хвали і висловити у вірші так як ловець оглядає мушлю і дістає із неї перлину. З давніх-давен на пашану померлих виживали два розміри. Із них звичайним була елегія. Елегію вважали дарунком, що найкраще личить проведеному в горі і радості життю, яке судилося нам, людям. Її лад був настроєний на скаргу, але й сповнений певності, яка дає серцю втіху в стражданні. А ще був ебурнум, який у давнину належало проказувати переможцям страховиськ, що жили перед людськими оселями в болотах та у щелинах. Класичний ебурнум мав, мав бути витриманий у найвеселішому просвітлому тоні, а закінчуватися у Адмірато, під час якого із розламаної клітки в повітря здіймався чорний орел. Коли часи злегідніли, права на Ебурнум почали визнавати і за тими, кого називали меценатами або ж оптиматами. Народ завжди знав, кого до них зараховувати, хоч коли життя поліпшилося, Змінилося й його уявлення про своїх предків. І ось тепер вперше сталося так, що навколо слова, слова поета про померлого виникла суперечка. Бо у міста, разом із родовими спілками, проникли кампанії і чвари, що ґрунтувалися на народовій помсті. Як епідемія знаходить ще незайманий терен, так і тут дедалі більшої сили набирала ненависть. Люди вдиралися вночі одні до одних, будь-чим озброєні, з тієї лише причини, що сто років тому Єгор убив Венцеля. Та, хіба треба якоїсь особливої причини, коли хтось засліплений. Скоро дійшло до того, що не минало ночі, щоб варта не натрапляла на вулицях та біля помешкань, на мертвого, не раз із ранами, негідними меча, ба навіть із такими, яких сліпа ненависть завдавала вже лежачому. У тих чварах, що довели до полювання на людей, засідок на них убивств із підпалами, партії втратили всяку міру. Минуло небагато часу, і вони, здається, перестали вважати одні одних за людей, а в їхній мові запанували слова зазвичай уживані лише щодо шкідливих комах, яких треба винищувати, вигублювати, викурювати. У їхніх очах смерті заслуговували лише супротивники, інакше думати вони були неспроможні, зате у них звеличували те, що супротивники супротивників зневажали. Якщо кожен вважав мерця з чужого табору гідним хіба того, щоб його прикопати вночі без світла, то свого треба було загорнути в багряний саван, над ним мав звучати Ебурнум, а в небо злітати Орел, що несе богам життя без героїв і провидців. А щоправда, між великими співцями і не знаходилося нікого, хто погодився б на таку ганьбу, хоч йому й пропонували золоті гори. Тоді партії почали брати на це архістів, що пригравали до танцю на щорічних храмових святах, та сліпих гравців на цитрі, які звеселяли підпилих гостей біля шанковаців у домах розпусти, піснями про венерину мушлю чи про ненажеру Геракла. Не, отже, герої і співці були варті один одного. Але тепер люди знали що поетичний розмір ніяк не можна підкупити. До його невидимих колонний брам не досягало полом героїни, нічия воля не вдиралася в його милозвучність. А тому ті, хто гадав, що пожертву такого рівня, як ебурну можна отримати заплату, лишилися тільки ошуканими ошуканцями. Ми були присутні на першому із тих урочистих похоронів, і побачили, що там сталося те, чого ми сподівалися. Найманий виконавець, що мав здолати високу, змайстровану з легкого вогнистого матеріалу споруду вірша, відразу ж почав затинатися і збився із ритму. Та потім мова його полагалася вільно, і він вернувся до простецьких ямбів ненависті і помсти розміру, що барбається у бруді. На тому видовисько ми побачили юрми людей у червоному святковому вбранні, яке одягають де ебурнума. Члени магістрату і духовні... духовництво також були у мантіях. І завжди, коли орел здіймався в небо, панувала тиша. А цього разу зчинився радісний галас. І від того шаленого крику нас а з нами ще й багатьох присутніх, огорнув Сум. Бо ми відчули, що тепер Маріну залишив добрий дух предків. Одинадцять. А можна було б назвати ще багато прикмет, що свідчили про занепад. Вони, як висипка на тілі, з'являються, зникає, знову повертається. Траплялися й щасливі дні, коли все здавалося було, як раніше. Саме в цьому і полягало мистецтво старшого лісничого. Він нагнітав страх малими дозами, які поступово збільшував. А все це з метою паралізувати опір. Роль, яку він відігравав у тому безладді, дуже тонко задуманому у його лісах, була ніби роль охоронця ладу. Та... Тим часом, як його примітивніші агенти, що сиділи у спілках пастухів, роздмухували анархію, в таємничині пробиралися до державних закладів та магістратів, ба навіть до монастирів, і здобували там славу сильних людей, здатних приборкати простолюд. Старший лісничий нагадував недоброго лікаря, який спершу залишає хворого на муки, щоб потім легше було намовити його на давно задуману операцію. Певне, в магістратах були люди, що бачили ту гру наскрізь, але вони не мали сили стати їй на перешкоді. В Маріні віддавно тримали найманців, і, поки був лад, ті чужі загони служили добре. Тепер, коли порушення звичаїв докотилося до узбережя, кожен найманець почав шукати вигоди. Ні, Біденгорн, їхній ватажок, миттю набув якої ваги. Навряд, щоб він дуже хотів допомагати міській владі міняти становище, таке вигідне для нього. Навпаки, він почав видавати з себе неприступного, тримав свої загони біля себе, як гроші, покладені на відсотки. Він опосів із ними стару фортецю, і жив у ній, як у Бога за пазухою. Під склепінням великої башти він улаштовав покій для учт, і там у затишку мурів чаркував собі зі своїми підлеглими. Серед барвистого вітража на хрестовині вікна виднів його герб, два роги і підпис. «Друзі до нас, недруги повз нас». Біденгорнові, як і багатьом із півночі, була властива грайлива облудність, що її часто недооцінюють. Уміло, вдаючи зажуреного, він вислуховував тих, хто приходив до нього скаржитися, а потім за чаркою палко обстоява влади, право, проте ніхто не бачив, щоб він ставав збройно у їхній обороні. Водночас він підтримував стосунки не тільки зі спілками племен, а й з капітана старшого лісничого – яким на кошт Маріни влаштовував розкішні учти. З тими лісовими капітанами він підкладав громаді велику свиню. На словах «завжди готовий допомогти Маріні» він передав капітанам та їхнім лісовим харцизякам нагляд за сільськими округами. Таким чином під маскою ладу запанував беззаглядний страх. Спершу під рукою капітанів було небагато людей. І діяли вони поодинці, як жандармерія. Це насамперед стосувалося ловців. Ми часто бачили, як вони нишпарили навколо нашого скиту. І, на жаль, ще й підобідували в лампузеній кухні. Лісова голота, який змальовують у книжках. Дрібні, з підмруженими очима, довгими чорними бородами і подзьобаними обличчями. Говорили вони злодійським жаргоном – що вібрав у себе найгірше з усіх мов і був ніби зліплений з кривавого бруду. Зброя в них була мізерна, сильця, тенети і вигнуті кінжали, що їх називали кривавими винарями, а ще ті ловці були обвішані різною дрібною звіриною. На наших мармурових скелях вони робили засідки на великих перлистих ящерок і ловили їх давно відомим способом, тоненьким сельцем, зволошивши його перед тим слиною. Ми часто милувалися тими гарними, золотаво-зеленими з білими мердхливими цятками-тваринками, особливо, як бачили їх серед чіпкового жинового пагіння, що восени вкривало скелі. На їхні шкірки був великий попит серед французьких кортизанок, яких старий утримував при своїх дворах. А ще його дженджики, шибайголови, замовляли собі з них пояси та гарні футляри. Тому тих чудових тваринок нещадно виловлювали і погодилися з ними вкрай жорстоко. Ті гицлі навіть не завдавали собі труду вбивати ящерок, а здирали шкіру з живих, а потім скидали їх уже в страхітливо білих до підніжжя скель, де вони комали в муках. У цих серцях завжди жеврює глибока ненависть до краси. Такі витівки браконьєрів були тільки приводом для шпигування за подвір'ями та будинками. А ну ж, у котрому сій живіще, здалишки волі. Тоді повторювалися бандитські вибрики, відомі вже з компанії. Їхніх мешканців серед ночі забирали. Додому ніхто не повертався, а те, що люди пошепки – Розповідали нам про їхню долю, нагадували обуплені ящерки, які ми знаходили біля скель. І серце наше огортав сумку. Потім з'явилися лісники, яких часто бачили за роботою на покритих виноградниками узбічах та пагорбах. Здавалося, що ті лісники перемірювали землю бо вони закопували стовпи з рунічними написами і тваринними символами. Їхня поведінка на виноградниках вражала ще дужче, ніж свавілля ловців, бо вони ходили по віддано обробленому полі, як по диких луках, не зважаючи ні на межі, ні на стежки. Не складали шани вони і святим образам. Вони вешталися по багатій країні, як по неосвідченій і неосвяченій постелі. Це все підказувало нам, чого ще можна було сподіватися від старого, який причаївся в глибині своїх лісів. Йому, який ненавидів плуга, збіжжя, виноградну лозу і домашніх тварин, на якому гидки були відкрите поселення і відкрита людська душа, йшлося не про володіння таким достатком. Йому ставало радісно на серці аж тоді, коли на руїнах міст зеленіли мохи, плющ, а під неї склепіннями соборів літали в місячному світлі кажани. Останнє дерева з його лісу мали рости на берегах Маріни і полоскати своє коріння в її водах. А над їхніми верховіттями біла чапля мала зустрічатися з чорним лелекою, що летів із дубових гаїв на болота. Чорнозем виноградників мали рити дикі свині, а плесами монастирських ставків кружляти бобри, коли на смерканні туди йтимуть прихованими стежками на водопій великі череди диких звірів. А на узліссях, де вже дерева не могли пустити коріння в мочар, на провесні мали шияти слукви. А пізно восени налітати на ягоди-дрозди. 12. А ще старший лісничий не любив ані селянських садиб, ані житла поетів, ані будь-якого іншого місця, де панувала розумна праця. Харцезяки, яким так подобалося з якимось стежити та когось цькувати, всі як один від батька до сина віддані старому належали ще до... Його... Ще не до найостанніших мешканців його земель. І вони були досвідчені мисливці, а ті недологі ловці, яких ми бачили біля Маріни, походили із дивних, дивних сел, що їх старий утримував у глухих ялинниках. Фортуніо, який найкраще знав володіння лісничого, розповідав. Що то було скупчення старезних хиш зі стінами з глини, замішаної на рубаному очереті, і зі стрімкими дахами, вкритими вибляклим мохом. І там жив, наче в верховодках, в печерах, понад берегами, різний підозрілий люд. Вільний, як пташки небесні, а навіть якщо той люд перебував десь у мандрах, у його лігвах та кублах завжди залишалося щось від нього – як у горшках дитовкли перець, завжди зберігався його пахучий дух. У ті хащі і під час воїн в мирні часи втікали всі, кому загрожувало знищення. Гуни, татари, цигани, ельбігойці і різноманітні геретичні секти. До них прилучалися втікачі від військової поліції або катової руки, Рештки великих розбійницьких зграй із Польщі та з Рейну і жінки, що їх вигнав за міську браму охоронець закону, бо вони заробляли собі на хліб тільки тим місцем, на якому сидять. Тут влаштовували свої відьомські кухні, маги та чародії, що уникли вогнища. В таємничині венеціці, ялхіміки. Вважали ці нікому невідомі села прихистками чаклунства. Я бачив у руках фортуніо манускрипт рабена Нільфи Нільфера, що, вигнаний зі смирних у своїх мандрах, не загостив був до цих лісів. З його твору було видно, що тут, ніби у каламутних болотах, береги яких опосіли щурі, відбивалася всесвітня історія. Тут був схований ключ до багатьох її темних шухляд. Казалось, що майстер Війон, коли його вигнали з перуара, знайшов притулок у котромусь тотешньому лісовому кишлі. У них раз у раз ховалися якісь підозрілі ватаги і кокільяри так само. А потім вони знову перебиралися до Бургундії, але це було для них постійне місце втечі. Усе, що цим лісам діставалося від світу, вони повертали зверху зі своїх нетрів. З них насамперед налазили ті нікчемні ловці, що бралися винищити в домі та в полі шкідників. І, як гадав Ніліфер, саме в цих місцях зник свистуни з гаммелем, не з дітьми. З цими зграями з країни в країну розходилися грабунки човари. Але з тих лісів походили і витончені дури святи, які з'являлися і з повозами, і служниками, і яких бачили навіть при князівських дворах. Так звідти в упорядкований світ вливався струмінь темної крові. Хоч би де стався злочин чи вбивство, виявлялося, що до нього був причетний хтось із тих ватах, а потім він прилучався до танцю, який вітер заводив із бідолахами, що на шибаницях на горі ганьби. Усі вони вважали старого за свого зверхника і цілували йому поле мисливської куртки або халяви біт, коли він сидів на коні. Старий же робив із ними, що хотів. і часом наказував відловлювати їх, як чикотнів, по кілька десятків, коли вони, здавалося, надто розплоджувалися. А взагалі вони могли жити і порядкувати у своїх хащах, як їм на душу лягало. Як патрон краю волоцюг, старий мав велику, широко розгалужену, але приховану від стороннього ока владу і поза межами своїх лісів. Усюди, де будівля, яку спородило людське суспільство, починало тріскатися, вона, мов купами грибів, обростала його кодлом. Вони діяли там, де Челядь відмовлялася служити спадковим господарям дому, де на кораблі в бурю спалахував бунт, де на полі бою короля покидали на призволяще. Лише старшого лісничого такі люди обслуговували добре. Коли він у своєму міському домі приймав мавританців, його оточував цілий гурт Челяді, мисливців в зелених лівреях, лакеї червоних фраках і чорних штанях по коліна, домашня служба і всілякі довірені особи. На таких святах трохи відчувався той затишок, що його старий полюбляв у своїх лісах. У просторій залі було тепло і ясно. Не так, як від сонячного світлу, а як від полом і від золота, що мерехтить у печерах. Як у тиглях алхіміків із простацького жеврення вугілля з діамант, так і у тих лісових кублах часто виростали жінки вишуканої вроди. Як і кожне в тих лісах, вони були власністю старого. І кудись їдучи, він завжди возив їх із собою. Коли він гостив у своїх невеличких будинках перед брамами міст молодих танців і був у доброму гуморі, то бувало виставляв на показ удалісок, які інші виставляють свої коштовності. Він наказував покликати їх до більярдної зали, де гості, добре попоївши, сходилися на імбирне пиво і видавав їм там кулі для партії в більярд. А потім товариство дивилося на оголені жіночі тіла, що, схилившись над зеленим сукном, повільно вигиналося на всі боки, прибираючи різні пози, як того вимагала гра. З лісів доходило чітко, що там із цими жінками бувало ще й не таке, коли старий після довгого полювання на лисиць, лосів чи ведмедів бенкетував на оздобленому зброєю та рогами току, владно сівшись на замащеному закривавленими штанями по чесному місці. Воднораз він, залагоджуючи у світі свої «справунки», використовував таких жінок як найкращу принаду. Бо той, хто тягнеться до оманливих квіток, що виросли на болоті, підпадає під владу драговини. У свої мовретенські часи ми бачили вже на одного, кому всміхнулася велика доля і хто так звівся ні на що бо в таких тенетах найперше заплутується високий розум. Так був дібраний люд, що мав заселити край, коли б старий остаточно вже запанував над Маріною. Ворог з би сади, замість шляхетних овочів родили, родили б дурман, дикий мак і блекота. А замість тих, хто дарує вино і хліб, на цоколях звелися б чужі боги. Як Діана, що в болотах виродилася у символ буйної плодючості і пишається обвислими, схожими на грона винограду золотими грудьми. Чи як страхітливі статуї, що жахають своїми пазурами, рогами та іклами і вимагають жертв негідних людини.